12. Mrs. Otterborn megigazgatta a valódi arab szövésű turbánt fején a tükör előtt, és rossz mondta. – Igazán nem értem, miért nem mehetnénk Egyiptomba. Utálom már Jeruzsálemet. A leánya nem felelt. – Legalább szólhatnál, ha kérdezlek. Rosalie Otterborn az újságot nézte. Nagy fénykép volt előtte, ezzel a felírással. Mrs. Simon Doyle, az ismert társaságbeli szépség, leánynevén Miss Lynette Ridgeway. Az ifjú pár Egyiptomban tölti a mézes heteket. Rozali csöndesen kérdezte, szóval te Egyiptomba szeretnél menni, anya? Igen! Jelentette ki éles hangon Mrs. Otterborn. Úgy gondolom, méltatlanul bánnak itt velünk. Utóvégre a jelenlétem rekláma számukra. Jelentős árkedvezményt kellett volna adniuk. Amikor finoman felhívtam erre a figyelmüket, kifejezetten pimaszok lettek. Pimaszok! Meg is mondtam nekik a magamét. Rozali felsóhajtott. Egyik hely olyan, mint a másik. Nekem mindegy. Menjünk. Még hozzá? mondta Mrs. Otterborn. Ma reggel azt mondta az üzletvezető, hogy minden szobájukat lefoglalták, és a miénkre is szükségük lesz két nap múlva. Akkor mennünk kell? Nem úgy van az. Én harcolni fogok a jogaimért. Ennyi erővel inkább elmehetnénk Egyiptomba. Nem hiszem, hogy bármi különbség lenne. Egyáltalán nem élethalál kérdése, hogy Egyiptomba menjen e az ember, vagy nem. Mrs Otterbon tévedett. Élethalál kérdése volt.